Subzodia prolet cultismului Dialectica puterii. Pista 3. Pagina 35. Astfel de plângeri se întâlnesc aproape zilnic în paginile ziarului. La 20 septembrie 1946, un articol cu titlul Presa și democrația. La 25 octombrie „Navem avem hârtie. La 2 noiembrie Presa și cultura. Unele ziare se găsesc din Belșug, ba chiar în șase pagini, altele abia pot fi găsite aici și colo. La 6 decembrie 1946, iar hârtia etc. Criza de hârtie, cenzură, incriminări, procese, criza de perspective, etc., toate acestea sunt cauze și simptome ale unei maladii care se agravează irezistibil și care va deveni un fenomen cronic, criza culturii. Fenomenul e încă de acum perceptibil și el constituie tema celei mai aprinse dezbateri polemice, poate din această perioadă, lipsită în general de confruntări spectaculoase pe plan literar. Marile dispute din interiorul literaturii interbelice, dintre tendințele tradiționaliste și cele moderniste, dintre grupări și generații, teribilismele avangardei, toate își pierd relieful și încep să fie de pe acum niște îndepărtate amintiri. Singura confruntare reală, o confruntare însă reținută, surdă, de încordată așteptare, este aceea dintre literatură și antiliteratură, dintre primatul valorilor și primatul ideologiei, care în curând va triumfa. Intervențiile în polemica asupra crizei culturii vin mai cu seamă din rândul celor tineri, care speraseră că sfârșitul războiului va însemna și sfârșitul cenzurii și al celorlalte vicisitudini, dar care acum își vedeau încă o dată amenințată și amânată realizarea lor ca scriitori. În loc să meargă spre normalizarea sperată, viața culturală și literară intră într-o zodie care ne spiritele. Cei mai în vârstă aveau în urma lor o operă care le dădea puterea de a aștepta, de a privi lucrurile cu mai mult calm, dar cei tineri, aparținând nefericitei generații a războiului, percep cu acuitate simptomele maladiei. Unele semne ale crizei încep să fie vizibile încă din 1945. Camil Petrescu, de exemplu, vorbește în revista Lumea, numărul 5 din 21 octombrie 1945, ca unul dintre cei mai autorizați în materie de criza teatrului bucureștean. Asemenea, semnale de alarmă, mai mult sau mai puțin curajoase, se întâlnesc frecvent într-o problemă sau alta în presa timpului. În toamna lui 1946 se produce însă o adevărată explozie a celor tineri care vorbesc deschis la unison de o adâncă criza a culturii românești, chiar dacă nu în toate cazurile suficient de clarificați asupra cauzelor ei. Începutul îl face Virgil Iarunca cu articolele Aspecte de cultură și mai ales Există o criză a culturii românești România liberă, 29 și respectiv 30 septembrie 1946. În primul articol el scrie printre altele, Izbitoare e în primul rând lipsa presei literare. Scriitorii n-au unde să se angajeze în muncă, nu-și pot valorifica munca lor. Există azi săptămânale mediocre de tiraj care promovează preocupări mondene și imposibile pentru conștiința unui scriitor care își respectă și condiția și scrisul. Pentru contactul permanent cu cititorii, pentru orientarea gustului, pentru această culturalizare a maselor pe care noi o trâmbițăm și pe care o dorim totală, această lipsă a presei literare trebuie să dea de gândit serios acelora care conduc și dirigează chiar mișcarea literelor și a literaturii. Am încheiat citatul. Cel de-al doilea articol care determina o adevărată reacție în lanț e mult mai categoric, cu toate că nu lipsesc unele reminiscențe avangardiste și livrești cu privire la generația celor vârstnici și la diagnosticarea cauzelor reale. Cităm. O spunem sus și tare astăzi și acum pentru cine voiește să înțeleagă, să audă și introducă dreptul conștiinței în locul inerției, al falsei acțiuni, al falselor angajamente. Cultura românească e în criză. Cine traversează cu obiectivitate peisajul actual al literaturii noastre, observă din păcate cu mare ușurință că această literatură începe să nu existe. Ea trăiește din gloria fantomelor de azi, a fosilelor de -al altăieri, a virtualităților de mâine, care întârzi. Să se realizeze un violent și necruțător univers al minusului, cuvânt neclar în text, al reproșului și al dezabuzării premature, continuă în toate sectoarele literaturii. Am încheiat citatul. Intervenția cea mai curajoasă și mai clară aparține lui Ion Caraion cu articolele Criza culturii românești și al doilea, Criza omului, în jurnalul de dimineață din 17 octombrie și respectiv 19 decembrie 46. Aceste articole constituie un rechizitoriu fără amenajamente și un diagnostic uimitor de exact, care va rămâne din nefericire pentru foarte mult timp de o dureroasă actualitate. Cităm. Această criză a culturii românești există, continuă să existe, esențialul e acesta. Am vrea să cităm toate revistele literare cu directori independenți și nu putem, fiindcă nu este niciuna. Am vrea să exultăm pentru repertoriul Teatrului Național și nu putem deoarece căderile s-au succedat rușinos în serie. Am vrea să uităm că trăim epoca jurnalelor intime și a adevărurilor clandestine, dar nu putem fiindcă o trăim. Am vrea să vorbim de rolul presei conștiente și nu putem pentru că în spate conștiința aceasta își are și astăzi cenzura. Am vrea să pomenim de plastica românească și ne amintim că elementele cele mai tinere au trebuit să se retragă într-o expoziție ia alor am vrea să spunem că filosofia românească își trăiește un faliment nemeritat, dar sunt personalități politice care scriu filosofie. Am vrea să se priceapă că n-are căuta în cultură acela care n-a plecat de la ea întâi pentru a trece apoi în viața politică, fiindcă aceste două lucruri sunt două lucruri deosebite și cine le încurcă, încurcă mai mult decât atât. Un popor nu e reductibil fără urmări la o singură dimensiune și nu se educă numai politicește pentru că nici nu poate trăi numai mai politicește. Principial discutând, însă, noi considerăm că un stat cu astfel de concepții este tot de la început putred. Un atare stat subzistă bolnav și se dezagregă pentru că el n-a utilizat toate energiile. Criza culturii e criza libertății individuale, a libertății pe care colegul nostru, Virgilie Runca, nota noastră, nu îndrăznește să șoia întreagă, a libertății poetului de a fi poet, a libertății criticului de a fi critic, a libertății ziaristului de a vorbi, a libertății profesorilor de a-și vedea de școală, a libertății studenților și elevilor de a-și vedea de carte, a libertății de a lupta împotriva imposturii, a libertății de a nu mai vedea elemente incapabile stabilite în posturi ce depășesc facultățile lor. Am încheiat citatul. Autorul mai vorbește de, ghilimele, anumite ambiții de a face cultura politică și de a nu o lăsa să fie ceea ce trebuie ea să fie, închidem ghilimelele, apoi continuă, cităm. Pentru a fi salvată azi cultura, trebuie salvați oamenii culturii, iar pentru a fi salvați oamenii de cultură, trebuie salvată libertatea lor. Așa zisele și așa de multele trădări ale oamenilor de cultură n-au existat până când n-au început să existe delimitări ale libertății lor, infiltrări de natură politică în munca lor, deziderate pentru degradarea specialităților, lor, etc. Am încheiat citatul. În cel de-al doilea articol, răspunzând celor care între timp afirmaseră că ceea ce se întâmplă acum s-a întâmplat întotdeauna, Ion Caraion completează diagnosticul cu aceeași metodică precizie. Cităm. Dar ceea ce nu s-a întâmplat întotdeauna este coalizarea acestor reliefuri și a acestor încumetate lipse de relief pentru a nega în numele creației, pentru a oprima în numele libertății, pentru a minți în numele adevărului, pentru a urâi în numele dragostei. Ceea ce nu s-a întâmplat întotdeauna este disperarea cu care se confundă noțiunile contradictorii, agonia cu care se duce lupta de înlăturare a valorilor, a inteligenței. Am încheiat citatul. Mărturiile acestor tineri asupra culturii noastre sunt cu atât mai prețioase pentru conturarea imaginii vieții literare din perioada respectivă, cu cât ele sunt expresia trăirii nemișlocite a realității și nu a unei poziții ideologic-dogmatice. Într-un articol cu același titlu, Criza culturii românești, jurnalul de dimineață din 14 noiembrie 46, Mircea Alexandru Petrescu aduce și el noi aspecte la dosarul acestui proces. Cităm. Creatorul nu are astăzi facultatea de a-și lăsa liberă, spontană inspirația sa. El este obligat a adopta numai anumite teme și a le trata în anumite formule, de la care, dacă se abate, este pus la stâlpul infamiei. Este adevărat să dă artistului o mare atenție. El este invitat mai ales să coboare în mulțime, să participe la frământările ei, pe care apoi să le exprime și cărora să le dea soluții. Dar însă și această invitație este nesinceră, pentru că în realitate artistul nu este chemat să dea nicio soluție. Soluțiile sunt dinainte cunoscute și ele sunt de ordin politic, iar participarea lui se reduce la repetarea unor tipare date. Trăim incontestabil o epocă a lozincilor. Am încheiat citatul. Au mai scris pe această temă și în același spirit Alexandru Talex, Petru Vintilă, Galin Popovici, etc. În articolul său, Al Talex, de exemplu, notează la rândul său, cităm, orice abatere de la linie e gătuită fără urme. Este adevărat că un pustiu jalnic domnește în Republica literelor noastre. Am încheiat citatul. Intervențiile acestor tineri au avut imediat un ecou în aproape întreaga presă. Ziarele, timpul și semnalul din aceeași perioadă au vorbit și ele de, ghilimele, mizeria materială în care se zbate intelectualitatea noastră. Închidem ghilimelele. În acest context, merită a fi relevată intervenția lui Tudor Arghezi, cu atât mai mult cu cât e vorba de una din puținele lui intervenții din această perioadă scutită de ambiguități. În tableta În criza de cultură Adevărul 15 decembrie 46, el scrie între altele, cităm Aș fi înclinat să cred că întrebați fără ipocrizie și răspunzând cu sinceritate scriitorii ar spune că vizibil și invizibil condeiul lor se simte stânjenit și ca să nu mintă față de conștiință trebuie să admitem pe lângă salariu și o conștiință, ei scriu prin derivație și tangență destul de străini de timpul lor care îi stăvilește. Ei ar putea spune cam așa. Nu putem scrie ce ne vine să scriem din pricina cenzurii și așteptăm abolirea acestei închiziții a singurei culturi onorabile, a sincerității. Dacă ați fi mai inteligenți și mai identificați cu tradițiile culturii, ați desfințat definitiv cenzura și ne-ați lăsat să lucrăm după cum ne taie capul. Tăiatul capului e unicul criteriu de cultură dacă suntem nevoiți să adoptăm cuvântul pentru întregul și definitivul complex. Am încheiat citatul a se vedea în partea a doua a lucrării și capitolul Tudor Arghezi. Revista Contemporanul, de curând apărută, anunță și ea o mare anchetă problemele actuale ale culturii românești în numărul 6 din 25 octombrie 46 și invită pe oricine dorește să ia parte la dezbatere în paginile ei în toată libertatea. Fără explicații însă, cu numărul următor, mare anchetă încetează. În total, revista a publicat cinci răspunsuri, între care acele ale lui G. Calinescu și a Toma. Nimic însă din problemele reale ale culturii noastre nu-și găsește loc, din păcate, în răspunsul lui G. Calinescu. Autorul ocolește cu abilitate toate chestiunile spinoase care agitau pe cei tineri. Răspunsurile lui sunt neutre, generale, calculate și pe alocurea în tonul campaniilor din presa oficială la fel ca tot ce a scris el în această perioadă. Despre o criză a culturii după ultimul război, ca de altfel și după primul, s-a discutat foarte mult și în presa franceză. De aici, unele ironii la adresa celor tineri care ar fi mai muțărit, fără nicio justificare, fenomene străine. Criza care preocupă presa franceză nu are însă cauze politico-administrative ca lipsa de hârtie și cenzura. E o criză de reorientare, de căutare a unui nou echilibru interior și mai ales a unor noi idealuri. O criză a valorilor, nu una a libertății. Criza aceasta nu înseamnă apatie, dezabuzare și lipsă de perspective. E o criză în ultima analiză fertilă și creatoare care dinamizează conștiințele și pregătește o nouă epocă în cultură. Din motive ușor de înțeles, purtătorii de cuvânt ai liniei oficiale neagă existența unei crize a culturii noastre la ora aceea. În articolul Criza culturii românești, Contemporanul numărul 4 din 11 octombrie 46, N. Moraru, director al radiodifuziunii și apoi șef adjunct la secția de propagandă ACC, totdeauna foarte bine informat asupra liniei oficiale, repetă în acest sens, nu fără a face procese de intenție, o teză simplă cu aplicație universală. Ca suprastructură, cultura reflectă structura social-politică, ori la noi, spune el, s-au înfăptuit deja reforme epocale ca reforma agrară și altele. Dacă astăzi se poate pune deci o problemă, raționează el în continuare, trădând prematur impulsuri dogmatice, ghilimele, apoi nu este acea, sic, a crizei culturii, ci acea a felului în care se scrie, se joacă, se cântă, etc. Am încheiat citatul. În articolul pamflet Plânsul Maimuțelor sau Unde e Criza, contemporanul numărul 15 din 31 decembrie 1946, Miron Radu Paraschivescu, redactor în acel timp la Scânteia, reia argumentele preopinentului său. Acei care se lamentează pentru criza culturii române fac răspunzător nici mai mult, nici mai puțin decât guvernul democratic al României. Nu există să înțelege o criza a culturii românești, după cum nu există cenzuri, lipsă de libertate, de hârtie, etc. Istericalele celor tineri nu sunt decât o mai reală ridicolă. Dacă în Franța se discută azi de o criza a culturii, mele să nu avem și noi faliții noștri. Închidem ghilimelele. Peste câteva zile, în articolul La așa critici, așa poet, scânteia 6 ianuarie 1947, Miron Radu Paraschivescu își continua atacul de data aceasta cu alte ținte. Poetul e Constant Tonegaru, lipsit în opinia sa de orice valoare, iar criticii Vladimir Străinu și Șerban Cioculescu, care, ghilimele, par să facă un acompaniament în surdină cei drept corului ce se lamentează cu criza culturii. Am încheiat citatul. Și autorul articolului continuă pe un ton abia voalat, amenințător. Cităm. De la o vreme, acești onorabili critici au început să strecoare în articolele domniilor lor mici săgeți perfide în care aduc foarte străveziu vorba de autonomia absolută a artei, de sacrilegiul care se comite cerându-i să artistului și criticului să fie conștient de realitatea socială și istorică în care se naște și se ridică o operă de artă. Am încheiat citatul. Pentru ca imaginea acestei perioade literare să fie mai apropiată de cea reală, vom cita un număr cât mai mare din cărțile noi apărute acum, fără a trece la analizarea lor literară, întrucât nu acest lucru ne propunem aici. Facem doar observația generală că în acești trei ani nu au apărut opere fundamentale pentru literatura noastră și că orientările estetice rămân cu excepții nesemnificative, aceleași dinainte și din timpul războiului, cu o anumită accentuare a tendințelor sociale în sensul naturalismului. Nu există încă din fericire o literatură nouă decât ca deziderat teoretic. Dualismului politic nu-i corespunde și unul literar. Noile tendințe susținute teoretic, uneori cu insistență de presa oficială, rămân deocamdată fără ecou în planul creației, chiar și în opera acelor scriitori, care, după 1947, se vor înrola cu hărnicie în frontul literaturii de partid. Producția editorială, însă, este îngenită și limitată, pe lângă atmosfera de presiuni morale, incertitudinea viitorului, incriminările și criza de hârtie de care am vorbit, de prevederile legii 596 din 1946. Notă. Colecția de legi și regulamente, tomul 24 pe 1946. Am încheiat nota. Această lege stabilește drepturile și obligațiile reciproce dintre autori și edituri, dar și dreptul de control al statului asupra activității editoriale prin intermediul Ministerului Artelor și al Societății Scriitorilor Români, care acum trebuia să avizeze orice carte ce urma să apară. Legea prevedea sancțiuni severe pentru editurile care ar fi tipărit cărți fără avizul societății scriitorilor români. Așa se explică numărul destul de mic al cărților tipărite, cât și faptul că multe din cărțile anunțate sub tipar nu ajung să mai vadă lumina tiparului. Cele peste 20 de edituri, care încă mai existau, număr impresionant în comparație cu acela al editurilor de după 47, nu reușesc să realizeze din aceste multiple cauze decât o producție relativ Prozan înregistrează între altele exceptând în reeditările. Urmează enumerarea. Ionel Teodoreanu, Haidiridam, Cartea Românească 1945, Masa Umbrelor, Forum 46, La Porțile Nopții, Cartea Românească 46. Cezar Petrescu, Adăpostul Sobolia, Naționala MECU 1945, Războiul lui Ion Săracu, Cugetarea 45, Tapirul, Naționala MECU 46. Mihail Sadoveanu, Fantaziră Săritene, Kaleidoscop, Impresii din Uniunea Sovietică, Editura de Stat, 46. Felix Saderca, Revolte. Fundații 1945 Victor Eftimiu, O dragoste la Viena, Forum 1946 Sanda Movilă, Marele Ospăți, Forum 1946 Radu Tudoran, Flăcări, Forum 1945 Întoarcerea fiului risipitor, Socec, 1946 Geoboxa, Cartea Oltului, 1945, Oameni și Cărbuni în Valea Jiului, Editura de Stat, 1946, Demostene Botez, Obsesia, Propace, 1946, Oameni de Lut, Forum 1947. Damian Stanoiu, Jocul satanei, cugetarea 1946. Sergiu Dan, Unde începe noaptea, Naționala Mecu 1945. Liviu Bratoloveanu, Oameni la pândă, Europolis 1946. O Constantinescu, Oamenii știu să zâmbească, Fundații 1946. Mihail Șerban, Fete bătrâne. Vatra 1946. George Mihail Zamfirescu, Bariera, Postum, Forum 1946. Virgil Monda, Trubendal, Publicom 1946, Sările orașului, Cartea românească 1947. Sarina Kasvan, Cas van Femeia și cătușele ei, Publicom, 1946, Evadare, Lumina românească, 1947. Sorana, Gurian, Zilele nu se întorc niciodată, 1945. Dinu Pilat, Moartea cotidiană, Vatra, 1946. Ben Corlaciu, Moartea lângă cer, Întreprinderile de editură SAR, 1947. Pavel Chihaia, Blocada, Cultura Națională, 1947. Dramaturcia înregistrează editarea unei opere de prestigiu, și anume Camil Petrescu, Teatru 1-3, ediția definitivă, 1946-1947. În poezie, producția e mult mai săracă decât în proză. Anume, Tudor Arghezi, 101 Poeme, editura de stat, 47. Ion Pilat, Poezii, volumele 1-3, ediția de autor, fundații 1944. Până în 1965 nu se va mai tipări nimic de Ion Pilat. George Bacovia, Stanțe Burgheze, Casa Școalelor 1946, Mihai Beniuc, Un om așteaptă răsăritul 46, Virgil Teodorescu, Blanurile Oceanelor 46, Butelia de Leida 46, La provocațion, 1947. Constant Tonegaru, plantații, fundații 1945, Gelu Naum, teribilul interzis, 45, culoarul somnului, 46, castelul orbilor, 46, Dimitrie Stelaru, cetățile albe, 46, Ion Caraion, omul profilat pe cer, 46, cântece negre, 46, Geo Dumitrescu, libertatea de a trage cu pușca, fundații 46 și altele. Critica și istoria literară înregistrează de asemenea puține lucrări notabile. Geculinescu, istoria literaturii române, compendiu, Naționala Mecu, 45. Impresia asupra literaturii spaniole, 46. Tudor Vianu, figuri și forme literare. Casa școalelor 46. Perpesicius, Mențiuni Critice, volumul 5, 46. Basil Monteanu, Permanențe Franceze, 1946. Pe Constantinescu, Eseuri critice, 47, Apărute postum, Șerban Cioculescu, Tudor Argiezi, 1946. Cel mai vitregit domeniu a fost în mod explicabil în această perioadă gândirea filosofică socială. Lucian Blaga publică o singură lucrare nouă, Discobolul, Aforisme și Însemnări, Publicom 1945. Mai tipărește în ediție definitivă Trilogia Valorilor în 46. O lucrare scrisă în 1946, Hronicul și Cântecul Vârstelor, va trebui să aștepte 20 de ani până în 1965 pentru a vedea Lumina Tiparului. Mircea Florian, Metafizică și Artă, 45, Misticism și Credință, 46, Dialectica, Sistem și Metodă, de la Platon la Lenin, 47, Lucrețiu Pătrășcanu, Curente și Tendințe în Filosofia Românească, 45, nu se știe cu siguranță anul, Florian Nicolau, Despre imposibilitatea unei teorii atomiste a lumii fizice, 47, Petre Andrei, Filosofia Valorii, 45 și altele cu excepția doar a câtorva dintre scriitorii menționați aici, Mihail Sadoveanu, Gheorghe Linescu, Tudor Vianu, Camil Petrescu, Demostene Botez, Mihai Beniuc, Eusebiu Camilar, toți ceilalți au cunoscut după 1947, la fel ca mulți alții care nu se află menționați în acest tablou, o perioadă de eclipsă totală, în unele cazuri până în 1964-65, iar în altele până azi. Mulți au fost nevoiți să ia calea exilului, alții au fost judecați și închiși pentru mulți ani. Scurta perioadă literară care se încheia la 30 decembrie 47, caracterizată printr-o relativă sărăcie și relativă diversitate, prin nesiguranță și prudență, prin restrângere tot mai accentuată a libertăților și prudența criticilor totuși formulate, poate fi considerată cu toate acestea o binefacere pentru literatura noastră în comparație cu ceea ce va urma. Oamenii nu-și pierduseră încă sentimentul culturii și al valorilor și nici speranța de normalizare a vieții. Prezența regelui, chiar dacă mai mult simbolică, dar mai ales situația internațională, au ținut în frâu aparențele prolet cultiste, vijelia nebună care după aceea va răspunde și neantiza pentru multă vreme tot ce se crease în această literatură. De ce nu a putut continua normalizarea vieții, spiritul de toleranță pe care părea și în mod firesc trebuia să le aducă sfârșitul războiului? Cine ar putea să răspundă la această întrebare fără a fi nevoit să invoce iraționalul? Din criticile și îndrăznările celor tineri, cei fără de trecut, în primul rând din manifestările lor de dizidență, puterea politică a înțeles și pe cont propriu că numai cu argumente teoretice și propagandă într-un regim de libertate, fie și relativă, oamenii nu pot fi convinși și aduși la o disciplină unică. A înțeles și a atras concluzii necesare care vor intra curând în acțiune. Odată cu plecarea regelui și asumarea în mod deschis a întregii puteri, viața literară se întrerupe brusc ca în urma unui cataclism cosmic. Flux și reflux sau doi pași înainte, un pas înapoi. Pagina 44. La sfârșitul ultimului război mondial și mai mulți ani după aceea, Uniunea Sovietică s-a bucurat de o situație privilegiată pe plan internațional datorită aureolei de principală forță care a provocat înfrângerea Germaniei de eliberatoarea unor țări de ocupația germană, dar mai cu seamă de putere care a salvat de la o eventuală exterminare alte mii de evrei. Ea a devenit patria atâtor gratitudini și speranțe pentru chipare a celei mai progresiste și mai umanitariste puteri și va rămâne mai departe pentru cei care abuseseră de suferit în timpul războiului, principala garanție împotriva unei posibile reînvieri a spiritului nazist. Îndeosebi teama de o eventuală renaștere a fascismului se află în anii care au urmat războiului la originea simpatiilor necondiționate față de Uniunea Sovietică și a atitudinii conciliante pe plan inter față de multe din acțiunile ei. Situația aceasta privilegiată i-a oferit o mare libertate de mișcare în problemele internaționale și un mare grad de credibilitate. În plus, invocând propria securitate ca și vigilența împotriva recrudescenței tendințelor fasciste, al căror pericol ea nu o să în cerce l demonstra, Uniunea Sovietică și-a realizat treptat marile ei țeluri politice. Semnificativ pentru climatul internațional favorabil acestei țări este, de exemplu, între altele, următorul fapt. Imediat după alegerea sa ca președinte al Statelor Unite în 1945, Harry Truman a ținut un discurs foarte aspru în care a acuzat-o de amestec întreburile interne ale țărilor din estul Europei. Presa londoneză, Times, News Chronicle, Daily Worker, etc. a luat imediat apărarea Uniunii Sovietice, criticând cu severitate discursul președintelui american. Pentru a-și liniști partenerii, Uniunea Sovietică a declarat solemn în mai multe rânduri că nu intenționează să impună sistemul ei politic și social acestor țări. Singurul lucru pe care îl urmărește, se spunea, este de a-și asigura propria ei securitate, veghind ca în aceste țări să nu se manifeste și să nu câștige teren acele grupări sau partide politice care i-ar putea fi ostile și mai cu seamă de a nu permite recrudescența fascismului. Drept urmare, ea a obținut de la Statele Unite Angajamentul de a nu susține nicăieri grupările politice care ar fi ostile Uniunii Sovietice Secretarul de stat, James Burns, James S. a declarat în acest sens, cităm Statele Unite nu vor proteja și nu vor lua niciodată apărarea acelor grupări politice care vor fi ostile Uniunii Sovietice Am încheiat citatul tot el a confirmat la asigurările date de ruși că Uniunea Sovietică, într-adevăr, nu dorește să impună sistemul ei țărilor vecine. Nimic nu i s-a putut refuza acestei mari puteri atunci când ea a invocat propria ei securitate. O altă întâmplare semnificativă pentru simpatiile de care s-a bucurat Uniunea Sovietică, chiar și în țările capitaliste, a fost o dezbatere din subcomisia ONU pentru drepturile omului. Cu acest prilej, doamna Roosevelt, soția președintelui decedat, a intervenit în discuții, afirmând că drepturile omului pot fi asigurate și în alt regim politic, nu doar într-unul democratic, cum susținea textul prezentat în ședință. Ea a propus și a obținut să se admită că, în lupta cu fascismul, nu numai un regim democratic poate asigura drepturile omului. În consecință, textul a fost completat în sensul propus de ea. Merita a fi menționat de asemenea pentru caracterul anticipativ în ceea ce privește evenimentele așteptate la noi, ecoul favorabil în unele ziare din țară al discuțiilor din subcomisia ONU. Cităm... Recunoașterea în Statele Unite, scria un comentator, patria democrației, că regimul democrației burgheze nu este ultimul cuvânt al organizației sociale și că drepturile omului pot fi apărate și în alt regim pe care viitorul ni va impune, este de mare însemnătate. Se recunoaște astfel drumul deschis pe care omenirea îl are înainte spre revoluția în socialism. Am încheiat citatul din profesor N. Ghiulea, articol apărut în Libertatea, anul 2, numărul 528, pe 1946. Menționăm toate acestea așa cum vom face și cu unele evenimente interne, pentru că niciodată până acum evenimentele politice internaționale și cele interne nu au avut o mai mare și mai directă influență asupra vieții culturale și literare. Fenomenul politic internațional, pentru că depășește proporțiile unui eveniment, cu cele mai profunde și mai de consecințe, acela care a marcat întreaga viață socială și deci și literatura, a fost războiul rece. Fricțiunile dintre Uniunea Sovietică și puterile occidentale, îndeosebi Statele Unite și Anglia, se accentuează considerabil după semnarea la 10 februarie 1947 a tratatelor de pace cu țările participante la războiul antisovietic Italia, România, Ungaria, Bulgaria și Finlanda. Acest eveniment, ca și perfectarea înțelegerilor dintre aliați privind organizarea postbelică a Germaniei, a însemnat pentru Uniunea Sovietică sfârșitul perioadei de colaborare cu puterile occidentale în vederea câștigării războiului și a stabilirii cadrului internațional postbelic și începutul unei perioade de confruntare ideologică și politică în care ea va urmări alte obiective. Totodată, semnarea tratatelor de pace a căror elaborare a revenit Uniunii Sovietice, cu excepția tratatului cu Italia, a constituit începutul afirmării impetuase a prezenței ei în țările din estul Europei și a precipitat evenimentele care aveau să ducă peste câteva luni la preluarea integrală aproape simultan a puterii de către partidele comuniste în aceste țări. La puțin timp după semnarea tratatelor de pace, Uniunea Sovietică reînființează în luna septembrie 1947 Cominternul cu capa sub numele de Cominform tot cu capa, care fusese dizolvat, desigur, din motive tactice, în mai 1943. Cu reînființarea acestui organism, Uniunea Sovietică își reia îndatorirea internaționalistă de susținerea mișcărilor comuniste și muncitorești din alte țări. Odată cu aceasta, contradicțiile cu țările capitaliste, estompate în perioada desfințării Cominternului, trec din nou pe primul plan. Toate aceste evenimente au marcat în chip dramatic începutul războiului rece, la care participă imediat și țările din Estul Europei și care practic a însemnat împărțirea Europei și a lumii în două și implicit consolidarea prezenței Uniunii Sovietice în zona ei de influență stabilită după război. Justificarea publică a războiului rece au fost intențiile agresive, pregătirile de război ale țărilor imperialiste. Dacă această amenințare a fost sau nu reală, nu noi și noi aici vom stabili. Real sau mai puțin real, ceea ce se poate spune însă, e că agitarea continuă a acestui pericol, psihoza războiului rece, a luptei pentru pace împotriva atâțătorilor la un nou război mondial, a uneltirilor imperialismului, etc., au constituit cel mai eficace mijloc de menținere a unității lagărului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică cu toate urmările acestei unități. E a mai spune, că viața politică internă și odată cu ea întreaga viața a societății, reflectă cu fidelitate și evoluează în strânsă corelație cu situația internațională mai mult decât oricând înainte. Trăsătura dominantă pe plan politic în această perioadă e lupta Partidului Comunist pentru neutralizarea treptată și în cele din urmă eliminarea oricăror forțe de opoziție, precum și efortul paralel de extinderea controlului în toate domeniile, începând cu acela al armatei. Nota autorului. În 1945 s-a promulgat legea privind democratizarea armatei. Am îngheiat nota. La început mai reticent, cu păstrarea, cum am spus, a monarhiei și a unei opoziții formale, precum și cu aparența de respectare a tradițiilor culturale și spirituale, apoi pe măsura evoluției internaționale, tot mai energic și mai deschis, până la detronarea regelui și asumarea întregii puteri, Partidul Comunist a acționat în mod vizibil, după un plan coerent de perspectivă, cu o tactică și o strategie îndelung verificate. În acest scurt interval de timp, Partidul Comunist a evoluat datorită noii conjuncturi internaționale, de la situația unei formațiuni politice ilegale, necunoscută a majorității poporului, la aceea de principală forță politică a țării. Nota editorului. Pentru a se putea urmări avatarurile textului, în urma unor probabile confruntări cu instanțele de aviz sau foarte rar, sub regimul propriei autocenzuri, vom reproduce în subsol acele modificări care atestă un act evident de cenzură. Spre onarea autorului a cărui intransigență a fost redutabilă, trebuie observat că numărul lor este minim. Ediția noastră reproduce bineînțeles, versiunea originară a textului. În fraza de mai sus, cuvintele necunoscută majorității poporului fuseseră anulate. Am încheiat nota. Revenim la text. La început, guvernul Petru Groza face declarații de respectare a proprietății individuale, a libertății de conștiință și de expresie și răspunde în termeni foarte politicoși la notele guvernelor englez și american în legătură cu învinuirile de nerespectare a clauzelor internaționale, a drepturilor omului, a libertății presei, etc. După semnarea tratatului de pace, însă, România participă intens la războiul rece. Înainte de închiderea tratatului de pace, presa de stânga, Scânteia România Liberă și altele vorbea în termeni reverențioși despre diverse personalități occidentale, cu excepția lui Franco, cu o deplină aparență de relatare obiectivă. După semnare, aceste personalități devin subit reacționari, conspiratori la un nou război, etc. Începând cu cea de-a doua jumătate a anului 1947, mai ales. Paralel cu unele semne ale prezenței tot mai copleșitoare a Uniunii Sovietice, în zierele menționate apar aproape zilnic caricaturi și titluri ca acestea, unele reproduse din presa sovietică. AI continuă continua demascarea instigatorilor la război. Planurile reacționare ale guvernanților greci. Scânteia 1 octombrie 47. De partea cui sunteți purtători ai culturii americane, scrisoarea scriitorilor sovietici către scriitorii din Statele Unite. Scânteia, 2 octombrie 47. 30.000 de cetățeni ai capitalei și-au ridicat glasul de protest împotriva imperialiștilor ațțător la război. Scânteia, 5 octombrie 47. Imperialismul caută distrugerea culturii, scânteia 5 octombrie 47, pentru dejucarea planurilor războinice ale imperialismului, scânteia 8 octombrie 47, jos labele de pe popoarele libere, scânteia 9 octombrie 47, trei ațățători la război, Dals, Dulles, Churchill, c h u De Gaulle, scânteia număr special de anul nou. Nota A se vedea scânteia în din întreg semestrul 2 al anului 1947. Am încheiat nota. Real sau mai puțin real, pericolul unui nou război urzit de reacțiunea mondială a constituit și pe plan intern la ora aceea un binevenit motiv pentru menținerea unei permanente stări de tensiune, pentru întărirea vigilenței, pentru justificarea înnăspririi continue a controlului în toate domeniile, a cenzurii, a urmăririi oamenilor, a lipsurilor materiale, etc. Agitarea necontenită a pericolului unui nou război ca și a recrudescenței fascismului devine la fel de reprobabilă atunci când, sub pretextul acestui pericol, sunt suprimate drepturile elementare și reprimate cu aceeași brutalitate orice manifestare de libertate. Înaintarea prudentă spre țelul suprem, luarea în exclusivitate a întregii puteri și exercitarea controlului de plin în toate domeniile vieții sociale, se reflectă deosebit de sugestiv și pe plan cultural, în primul rând în presa literară condusă de partid. Metamorfozele suferite de prima revistă tipărită după război din inițiativa partidului Orizont sunt ilustrative în acest sens. Revista aceasta apare la 1 noiembrie 1944, adică la mai puțin de o lună și jumătate de la 23 august, cu indicația literatură, artă, cultură, gândire socială, avându-l ca redactor răspunzător pe Sasha Pană. Ea aduce chiar de la început o tematică necunoscută până atunci de viața noastră literară și se caracterizează printr-o atitudine violent-vindicativă față de un mare număr de intelectuali români și în același timp printr-o orientare nedisimulat pro-sovietică. În manifest către cititori și colaboratori se spune între altele, cităm, Am rupt lanțurile robiei fasciste, am azvârlit la canal călușul care ne-a înnăbușit timp de patru grei și nenorociți ani, dar lupta pentru cucerirea drepturilor și respectarea obligațiunilor într-un regim de reală democrație abia începe. Scriitorii trebuie să fie, susține mareșalul Stalin, inginerii sufletului omenesc. Creația lor, arta, naște din constrângere și trăiește din libertate. Prietenia cu URSS trebuie adâncită. Prietenia de arme de azi se va întregi și cu una de carte. Avem foarte multe de aflat, de citit și de învățat din experiența, eforturile și triumful pe toate coordonatele sociale, tehnice, culturale, de la popoarele Uniunii Sovietice. Am încheiat citatul. Acest preludiu programatic, ca și întreaga orientare a revistei, contrastează izbitor cu poziția vieții românești, de exemplu, reapărută în aceeași lună și probabil din aceeași inițiativă, cu toate că și această publicație are o orientare democratică de stânga. Tot de la început, revista vorbește de o nouă cultură, de o artă nouă, noțiuni care, deși rămase vagi din prudență sau necunoștință de cauză asemnatarilor, nu puteau să nu șocheze și să nu pună în gardă pe cei care gândeau cultura și arta în termen de continuitate. Într-un articol cu titlul fatidic Teze pentru o artă nouă, Sabin Straierul în primul număr, nu există nicio referire la continuarea vreunei tradiții, totul trebuie să fie nou. Cităm... Pentru o nouă cultură care să deschidă drumul spre o primenire a spiritului, o sinceră privire asupra cauzelor determinante în apăierii noastre culturale, ar deschide calea pentru o nouă așezare în care primatul culturii să fie o realitate. Am încheiat citatul. În același număr, Ion Wittner semnează articolul de la Hegel la Karl Marx. În sfârșit, ultima pagină aduce amintita listă vindicativă de intelectuali și scriitori, morți la 23 august 1944, care va continua în numărul 3 din 15 decembrie 44. Vezi și capitolul precedent. Prin această listă, care decreta moartea intelectuală a peste 40 de oameni de cultură și scriitori, revista anticipa prematur una din plăgile proletcultismului, ura irațională față de valori ale culturii naționale. Un amănunt semnificativ care trebuie reținut e faptul că, deși lista din numărul 3 se încheia cu promisiunea exterminativă va urma, ea nu a mai urmat. E unul din semnele prudenței și ale refluxului dictat fără îndoială de rațiuni tactice. Numărul 2 din 1 decembrie 1944 e închinat Revoluției din Octombrie și se pare că e pentru prima dată când o revistă aniversează în acest fel Revoluția Sovietică la noi. Iată câteva titluri din cuprinsul numărului. Iosif Visalionovic Stalin, poem de Miron Radu Paraschivescu. Cităm. Așa cum Maiacovski l-a cântat pe Marele Lenin, vreau eu să-l cânt astăzi pe Marele Stalin. Am încheiat citatul. Ne Cocea, numai 12 ceasuri. I. Wittner, Constituția staliniană, expresie a humanismului sovietic. Sasha pana, Vladimir Majakovski Tendința prosovietică a revistei continuă și în numerele următoare, așa de exemplu în numărul 3 din 1 decembrie 1944, Dumitrescu, în articolul O inaugurare în școala românească, scria între altele, cităm, Când se vor cunoaște la noi toate amănuntele școlii sovietice, toate înfăptuirile unei educații închinate promovării omului, când școala românească va lua un contact mai strâns cu realitățile umanismului socialist, multe lipsuri își vor găsi leacul. Am încheiat citatul. Numărul 4 din 1 ianuarie 1945 anunță cu exaltare, cităm, în 21 decembrie 1944, marele geniu al omenirii muncitoare, Ive Stalin, a împlinit 65 de ani, am încheiat citatul, prefațând astfel limbajul unui cult funest și umilitor, ce se va oficia zilnic, nu peste mult timp. Spiritul vindicativ de care am mai amintit, căruia între timp îi se pusese o oarecare surdină, reizbucnește cu violență numărul 11 din 15 aprilie 45, care anunță pe o pagină cu titlul Să nu uităm, să nu iertăm, arestarea și judecarea lui I. Alexandru Brătescu-Văinești, Radu Gir, Acecuza, Vaida Voievod, Ilie Rădulescu. Totodată revista își exprimă imperativ speranța că vor urma și alți scriitori pe banca acuzării, speranță care nu va fi deloc de am